nu får fan hålla käften Tommy <skratt> <skratt> nej, nej jag håller tal eh, Och jag blir så ställd alltså, För det för, första vänder sig hela den här Att alltså, tänka 70 japaner Det är lika mycket som typ så här, 10, 10 miljoner kineser Vänder sig eh, mot den <skratt> och, och tittar på den Och det, det enda jag får ut med är såhär eh, Förlåt <skratt> det, Sen hela den kvällen var det ingen som ville prata med mig Så jag söp mig med en, jag smet ut köket och hittade en kock som hade precis blivit frisläppt från fängelset efter narkotikabrott och satt med honom eh, resten av kvällen. Där hamnade jag. Ja, nice. How about you? Du är inte trött idag. Ja, jag, jag är trött och det är väl någon slags blandad ångest. Det känns liksom så här de har någon slags... Eh, efter den här festen nu så har de så samlats samlat ihop sig att ah, det var kul att gå ah, men man bjuder inte in mig alla inland här men. Alltså. De har lämnat en namninsamling. Det ja, här, så här, här går det, de ingen respekt för japanerna som håller taler <laughs> jag, jag är helt strykt alltså. jag... Ingen normen. Nej, men det var en... Nej, det var. En... Nej, det var, en... Nej, det var en... som var. De, de dodschar jag eh, framöver. Jag, jag har ju dragit dem över liksom samma gräns allihopa. Alla har ju blivit grevligt kunna. <laughs> <laughs> <laughs> jag blir viktigt här i vi kan ta det sen ja. Niklas, ja. Niklas jag också på? Jo, jag var på <skratt> en slagerfest Och uh, slagen var verkligen ingen höjdare Men festen var rolig jag, ja, Det var lite folk där som lyssnar på vår podcast Så jag fick jag ställdes till svar, svar För lite ja, dumma saker jag har gjort Bland annat av <skratt> Tobias då Som uh, är arg för att jag har förstört Scream-filmerna för honom. <laughs> jag spoilade vem mördaren var i om det var förra avsnittet. Så det var ju lite... Jag trodde på alla typ så hade vi, vi kanske inte gammal. tänker på den nu, yngre generationen som... Eh, ja, som på. nu ska upptäcka en massa filmer och så förstör jag för dem. Det är lite taskigt. Ja. Men jag ber om ursäkt för det. Jag ska försöka <laughs> tänka mig för bättre Och så pratade jag med en jättesnäll kille som heter Maximilian som hade mycket gott att säga om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 jag har inte hunnit äta någonting. Jag känner att jag kommer också falla ner i någon sån blodsockerkoma om, om en liten stund. Ja, men du är ju vår starving Marvin, kan man <laughs>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 jag vet inte. Jag, jag pratade med några polare, Jocke och Daniel. De var ju sjukt kåta på den här jag tycker, jag tycker de mm. jag tycker den var riktigt grym. Jag tycker det var en okay trailer. Det var en okej trailer. de visade mycket action, liksom. de hintar på en väldigt så här pan, pan, pan, film mm. Men jag tycker inte det var så jävla bra trailer faktiskt. Jag, jag inte om den all... Men jag hade inte så mycket förväntningar heller, det var liksom tre axelryckningar får i betyg av mig. <laughs> mm. Det mer med axelryckningar få det så sämre igen. Men eh, jag tänkte på Nondge. Alltså det, det verkar ju ha kvar det här lite pajiga eh, från Iron Man. Eh, det är någon konversation i slutet mellan eh, vad heter han Star eh, Tony Stark kanske han heter. Ah, Tony <laughs> då, ja, Tony Stark. Tony Stark. Lucky precis. Och då säger Lucky säger någonting kaxigt we, we have a big arm eller någonting sådär. och då säger Tony Stark we, we have a Hulk. Ja, ah, jag vet så är det är lite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 Um, Gwen Stacy löser liksom, mycket om hans förflutna som uh, är en väldigt stor del av i tidningarna som är väldigt så här, uh, Han vet inte så mycket om det, så det ska bli kul att se vad, vad de gör med det. Jag vet inte att du kanske det... inte kan förklara mig. I trailern får man ju lite så här flashback när de är så här, svartvita bilderna var ett litet barn. Mm. Men det är en jättesnabb bild när det är en spindel i en sån här glaskula. Mm. heter ja. Den var inlåsen en slags gaskula Och han stå och tittar på den vad, vad fan är det för något? Han, någon slags jag har ingen aning spindlar sedan var Nej, jag kanske inte. Jag, ja. Ingen aning faktiskt Men ja jag vet, jag, vet, jag vet inte vad de kommer göra med det Men det kommer det se riktigt jävla bra Plus just att det här med Gwen Stacy Och just den storyline Den här filmen ser jävligt Serietidningsfilmig ut Alltså det ser ut som en serietidning Niklas har du något annat att säga om det här?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 Jo, jo, jo, Lite, lite men... likheter där också, att det är så här personliga Jag tycker den här verkar jättelik I första Spider-Man-filmen Bara att de har bytt ut lite personer Att liksom ja, Gwen blir... Stacy är, är, är Nu hans nya tjej istället för uh, Vad hette förra tjejen? Mary Jane Mary Jo Jane, men det, man... som... det är ju klart, de båda ju baserade På samma serietidning så att det är klart de har likheter <laughs> Jo jo Men jag tror ja. att den här filmen har lite ha hade... mycket ja. mer från serietidningarna Än vad uh, tummo gå filmen hade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 kan man inte bara förklara hur monstret ser ut när fula jävla stora monster? Ah, skit i samma vi, kom vidare nu. <laughs> uh... ja, nej i alla fall. Han skriver också så, han avslutar sin artikel med, eh, jag gick att han var, var kalla på en visning och då är det han klagar på att, oh, jag blev kallad på en visning men jag kan aldrig gå på det här för jag är för mycket cool för det.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 Emilio är ju blockad för trollande han har haft för sig på Aftonbladet. <laughs> Aft Aftonbladet Star Wars-expert versus Tommy Filma Niklas och Emilio Star Wars-expert. Det, det skulle jag vilja se. Vi kommer inte bara skäma ut vår podcast utan hela Italien. Nej. <laughs>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 showed him. <laughs> ja verkligen. Jag kommer inte på något bättre. Förlåt mig. Visiker. Han hade ju faktiskt tagit det där åt Han hade ju liksom, han är ju bara shit. Men det tycker jag typ bara. här killarna ordets gåva. <laughs> <laughs> ja. Och <laughs> ja, det med de orden, <laughs> det är ordet Nej. Med, med de orden så tycker jag vi går vidare faktiskt till tema. det är, Fjällens, eh, tema. Eh, det är... Kan, kan du berätta Niklas, du jag tycker du kan få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 Ja, yeah, knockout. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker ni bara snacka på jag så Såklart att serietidningar är lättare att liksom kommitera över. Liksom, för du har ju liksom ett Storyark. Eller storyboard redo liksom där på pappret. Men eh, jag, jag tycker ju självklart att om, om, det, om det finns liksom.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 Eh, tv-spelsfilmatiseringen eh, eh, för första är ju han regissören Christoph Gans att han, han är ju själv också Silent fan så han har ju verkligen bjudit att ha med det här eh, originalsamtracket från eh, de tre första spelen samt han tycker jag, han lyckas fånga den här i, interiören eh, Silent till hur det är, att det är väldigt dimmigt dåsigt och sp spelar mycket på ljudeffekterna precis som tv-spelet gör och, faktiskt, ja Mm. Mm. Är du sugen på Sarnantil Revelation 3 då? Nej, men jag har mycket att säga där. För jag följer ju Sarnantil-sagen väldigt noga. Och det är som en grej är grejen med den nya Sarnantil-filmen, den ska hoppa in där Sarnantil 3-spelet, liksom det ska ha samma handling som Sarnantil 3, vad jag fattar som. Och för att förstå Sarnantil 3, så tycker jag att man ska liksom, ha spelat första spelet. Och jag tycker, alltså, det jag, när jag fick höra att Sarnantil skulle komma som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 Michael Bay har för mig kanske var. De hade väl någon slags figur där. Men eh, här trycker han ju på alla knappar bara för att hetsa. Han gör ju till och med en cam i den här filmen där han blir intervjuad om eh, <laughs> det är... sin regi. Precis, det är, det är en av de bästa scenerna. Och det är en sån, är en sån här scener som egentligen alla tv-spel-fanatiker eh, har hoppats på när man, när man kollar på de här förra U-filmerna, typ så Blood Rain och sådär. Ehm den blir jävligt meta när Uve Boll sitter där och blir intervjuad och vi får äntligen se en tv Producent spöa Uve Boll för det han har gjort mot TV-spelsfilmer.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 men inte runt i 20 kan eller budget på 20 miljoner kanadensiska dollar och dragit in ungefär 18 miljoner i USA. Okej. Okay. Så den har ju gått om inget plus minus noll om man räknar med utländska siffror också. Ja. Jag tycker han är, han är för sig rolig överboll för att han driver ju verkligen med precis allt. Alltså han han hånar ju lite så här uh, skämtar om 11 september. Han uh,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 Ganska kul. Kom jag kommer ihåg... Ju, du, du hade ju soundtracket, kommer jag ihåg. Vi såg ju den här tillsammans. Och jag kommer ihåg att du satte den på repeat hemma. Du hade mer musikvideon också på VHS. Och skulle dansa som killarna i videon. Nej. <här> <Hey. här> jag kommer ihåg att du ville spela in en e mot comback musikvideo också. <här> oj, oj. Aj, Jag skulle vara typ Sub-Zero. Tommy skulle vara... Come here! Come here!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 Dock i ju Holly Valens så jävla snygg. Ja, vad fan hände med Holly Valens? Hon var ju typ så här en... Hon var ju på gång där ett tag. är så jävla snygg alltså. Ja, hon är en ja, galet... Helt sjuk. Det är ju nästan enda anledning till varför man vill kolla på den här filmen. Ja, jag håller faktiskt med fullt. fullt. Ja. Jag tycker att alla tre tjejerna är skitsnygga. Ja, Devon Oak är jävligt snygg, men jag är inget Jamie Presley-fan alltså. Jamie Presley. Uff. Nej, nu, Nej. Nu, nu låter vi som de där sexistiska gubbarna som alla liksom feminister hatar som älskar det där live-spelet. Ja, så är det inte. Vi hatar de icke-sexistiska killarna. Vi svarar så här att han. Äh, vad heter han som har gjort äh, spelen? It Itakaki eller någonting? Ja, tror nog Han. Äh,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 då skulle det fan bli alkoholförgiftad. Jag, jag har lite kuriosa för på bikinis, men det var en eh, intervju, jag tror det var Jamie Pressley som sa det, att eh, under fil, den här filmningen så gick det åt eh, minst 40 bikinis per person. Eller oj, oj, oj. Uh. Men ändå, kan det här jag... är nu. regisserad av Corey Jen. Jag tittar på hans filmer här om häromdagen faktiskt. Alltså, han är ju en av de personerna som eh,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 <laughs> liksom så och så ska de göra någon så här massage på Och det blir ju det väldigt Det är alla så alla tonårskillars våta dröm Och vår, vår också uppmående uh, uh, Jag vet inte, jag, jag kunde inte låta bli att sitta och, Jag kom på mig själv när <snar> jag tittade på den här Jag log nästan hela filmen att det, det, det fanns <snar> något i den som var så här Lite så här ironiskt roligt ja, men Som du berättade alldeles nyss När hennes pappa kom in och så sov de här två tjejerna Och så bara It's okay, you can talk to me It's okay, you can be a lesbian <snar> så jag, vad fan är det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 han har ju så Att han skulle ta pekfingret och dra ner dem till nästippen Och titta ja, upp lite är så <laughs> då, då hade det varit fulländat Då hade det varit liksom Fem fingrar ja, men, men jag tycker ja. att det är, som vi alla tre är ju, Positivt överraskade Alltså den är ju skitfilmen Den är fan underhållande skitfilm Alltså ja, den här kan jag faktiskt tänka mig att se flera gånger Ja jag har tagit typ gånger senst.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 Framför med Paul Jammetti flygde omkring här vajrar. Prova <laughs> vinsorter. Liksom. <laughs> var inte det det kändes om då? Ja, Erik Roberts. Och Erik Roberts var ju Paul Jammetti här. <laughs> ja. Nej, men den här filmen gör ju verkligen rätt. Liksom. Det är, typ, tecken till exempel, den funkar ju inte. Den försöker göra liksom, en cool story av, av ett fighting-spel. Men den här filmen tar ju verkligen bara som att...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 Fan gjorde jag det här för det var fan, <frapp> men, vad, vad, vad fan gjorde jag det här för Och sen sex, eller sex Men två år senare så sitter på bio igen Och säger Mission Passable 4 <frapp> <frapp> Jag tänkte, vad fan jag är det här för <frapp> <frapp> ja, <skatter> på huvudet, <frapp> <frapp> Den är väl underhållande Men den är inte bra Ben Kingsley gör inte sin bästa roll precis. Så. Nej, Nej den är inte bra Den är inte bra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 Men tillhör, alltså den här den har ju ändå 6,6 liksom på JMDB och den har vi fått ändå hyfsat betyg. Vad, vad tycker du själv? Är? Tillhör den bland de bästa eh, spel till film? Ja, film. det tycker jag. Alltså liksom, som sagt, den tar ju allting som spelet är känt för och gör det liksom underhållande på, på film. Det är ju en Disney-film så att den är ju väldigt där, barnvänlig och väldigt liksom, lättsmält. Men den är inte intressant. Nej. jag kommer liksom, på, uh. Men disney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 I en så här high school-miljö. Och uh, det är så här det, jag det, tror att man... man ska... det, är verkligen, det är liksom Breakfast Club typ mm. fast med alla karaktärer och det är så jävla bra. Det är fan en av de bästa videorna jag har sett på jävligt länge. Mm. Sjukt välskriven, riktigt jävla rolig, eh, bra take på allting. Alltså, nu nu säger jag ju emot mig själv vad jag sa i början av sittet, men jag tror att... Eh,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 Sådär emo-Tetris. Eller sådär Blade Runner Tetris. Blade Runner Tetris är en mycket bättre liknelse faktiskt. Ja, ja jag skulle lätt gå och se det här. Fast <går> någonstans så förstår man att blir det är... Peter Thomas Arje här också för att den blir så här tolkad på... Eller en ny tolkning. Ah, <går> de, de, de, de vill spela sig i, två i timmar under 40-talet. De, de vill kolla i två timmar på block som faller liksom. Och lägger sig i rader. <går> jag tror att... <går> varje halvtimme typ. Ja...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 och nu som senast blir ju den här uh, Hungry Games. Och senare i år så kommer ju... Uh, vad heter den? Hobbit. Hobbit. Precis. Yeah. alla det de har gemensamt är ju att det är fantasyfilmer. Uh, tjejerna älskar här. Uh, och... Um, part 1. Part 2, precis. Att de delar upp storyn. Jag sätter Final Fantasy 6. Uh, den gamla Super nintendo klassikern från, ja, det här spel var ju från 96 kanske någonting sånt här. Och den, den jag skulle vilja se regissera är ju Peter Jackson eller Del Toro. Vad säger ni om det här då? Aldrig spelas från 56. Niklas, du spelar ett ex Jag, ja, absolut. Jag ställer mig helt bakom den här filmatiseringsidén. Samtidigt som jag nog skulle ännu hellre vilja se sjuan göras i någon typ av det är lite mer science fiction och jag föredrar science fiction framför fantasy. Mm. Um, Men du, du gillar inte Advent då? Nej, fan vad dåligt. Det är <laughs> riktigt <laughs> dåligt. Skit. <laughs> Men hur alltså ska i... göra den bättre då? <sighs> Edwin <Advent sighs> Tillern? Spirit Ay. menar du? Med? Nej, nej, nej, nej. nej. Ja. är ju Final Fantasy filmen Ah, okej, okay, okej. Okay. Du menar den okay. ja. ja. Nu, nu när du tog upp den så drar jag tillbaks det är alltså. <laughs> <laughs>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 Ja, um, jag tror att den här skulle funka som... Um, Vår Caskey Brothers jag tänk, jag, äh, producerar. Jag tänk, men jag tänker, jag tänker i 24-konceptet att varje, att varje avsnitt är en timme och det är en timme. i liksom i, Snake har liksom en dag på sig att stoppa den här Metal Gearn, typ Och så, mm. så får man få det så 24. Men jag vill, ha, jag vill ha samma story direkt eh, från filmen, eller äh, spelen.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 Metroid-spel eh, där man fick spela Samus utan direkt. Alltså de försökte sätta lite mer kött på henne. De fick lite dialoger och sånt där. Eh, det, <laughs> <laughs> ja, resultatet var att det var någon slags eh, dumblåst eh, mangabrud <laughs> som oh. sprungit såhär Oh! Oh no! <laughs> det är, oh. ju, det, det är oh. den bilden man har utan det är som du säger Niklas. Man vill ha en eh, Ripley mm. eh, När ja. Jag tänker Samusanna. Jag tänker att det en riktigt så stark karaktär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 Jo, men alltså det, det var ju på den tiden där eh, de de har alltså, sätter på sig kostymer och sånt där. Då. Nu när det finns lite mer bättre liksom, eh, CGI. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag tror att fan, det är när jag är den från. Den är inte så jävla gammal. Okej. Okay. Den är bara något, några år. Okej. Okay. Ah, fan, vad heter det, den? Alltså. Jag kommer den. Men den verkar riktigt jävla värdelös. Ja, en fråga bara, Emilia, är du inte sugen på um, Marvel vs. Camcom? Filmen? ja.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 Mm. Kör ett nytt Mission Impossible Marathon Och ja, vi har väl pratat om det ganska mycket Så jag vet inte för jag bara höra upp, upp Ja, det Jag vet inte, sa inte du Tommy att det var typ så här: action Från början till slut eller någonting Eller är det något som jag bara drömt ihop? <laughs> det är möjligt att jag sa det Jag tror att du sa det Det är det, liksom, det vi kände för här på eh, Tommy-filman och Niklas Emil Att vi skjuter väldigt mycket från höften, <laughs> från höften så här, Lite dålig research Men, något. men liksom, Första timmen, det är ingen action alls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 Jag, jag men... tänkte på en sak Förlåt att jag det Men jag läste också lite kuriosa om Mission Passport 2 Jag såg också om den här om dagen Det finns ju en känd knivscen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 <laughs> Jag brukar kalla min flickvän för Jon Woo ibland. <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> ja, det säger väl rätt så mycket om uh, Tom Cruise, hur, hur jävla knäpp han är. Ja. Oh. Put the fucking knife in front of my eyes. <laughs> ja, men uh, uh, köp köp. <laughs>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 Hey, stop it in this I need you to come Cause I can't make it all alone And I need you to come Cause I... Fy fan vad du och Daniel sitter och skiter, och skiter med henne. Ja men, alltså jag hatar ju honom. Och vi ska sätta honom igår. Ja. Ja, alltså, han, han var så jävla smörig i sig. du. Han tar upp armarna och så knyter du ihop dem och så knyter nävarna och så rullar du på axlarna. Och så ler han sitt såhär äckliga leende. Han gjorde det på stund. Ja, på klubben. Ja. Framför tjejerna, eller? Nej, då det bakom oh. man, man vet inte riktigt om man ska ta honom seriös alltså är det Eller, alltså, Det är kul att se hans reaktioner Man vet inte vad man hör honom Det som är mest provocerande är ju när man delar post Så går man förbi såhär Dennis, hans Dorf, så han hans där han skrivit sig Ingen klar med sig stora bokstäver Så det ser ut som att det är en treåring som har skrivit sig jag hatar idag ni så mycket. Nej, ja, efter igår. Ja, det är... Jag, jag kan hålla med om allt. Du också? Ja, den har jag stört på länge. ingen som vågar säga någonting, förutom Tobias. Fast jag vågar inte säga till honom. Nej, ja, men nu har vi inspelats. Nu kan vi... Vi får kommentarer. Vi kan ju visa sko-massak över vad som helst.